Hejsan, det här är Johannes Finlaugsson som kommer in innan vignetten för att dela lite information. För det första, det allra första liveavsnittet avsnittet av Palmemotspodden kommer att spelas in torsdagen den 21 november på Krises kulturhus i Malmö. Vad är Krises kulturhus, undrar ni? Det är en befogad fråga. Maila till kriseskulturhus at gmail.com för mer information, program för november och... Instruktioner för hur ni hamnar i publiken när vi spelar in live avsnittet. Jag kan varna redan nu att Krisens eh, kulturhus tar inte in så mycket folk. Så eh, man är inte garanterad en plats för att man mailar. Men eh, maila gmail.com för mer info. Och så vill jag bara nämna en sak om dagens avsnitt där jag alltså samtalar med ingen mindre än Christer Pettersson. Inte den Christer kanske. Men en annan krister, att detta avsnitt spelas in på en restaurang som annars kanske är lite tystare och fridfullare och bättre för inspelning Men just idag var något stökig med lite kranar som gick igång från köket och lite gäster och sådär Det har påverkat ljudet lite grann, men jag hoppas att det ändå är lyssningsbart och att ni får glädje av det här avsnittet Som kommer efter vignetten Sveriges statsminister Olof Palme är död han sköts i kväll i centrala Stockholm. Det unika med mordet på Olof Malmö är att det inte har klarats upp. Den eller de som genomförde mordet har inte gripits straffats. Det är det något skottram i stan eller någon? Ja, de har skjutit en stackare. Jag tror att tunnelgatan är evig. Polisen söns till en man 5-40 års ålder med mörkt hår och Det gäller utredningen... Var till en början undermålig Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm Christer Pettersson, Polis, Högerextrema EAP, i tre årig Sia Jai, Italienska P2-logen, Finska Kroppsbyggare och en och annan ensam gång. Jag har alltså inte nördat Olof Palme som har Sveriges jag hade ingenting som jag saknade idag. Nu ska vi ut på Röva. Jag jag viskar ut och röva. Hej samt lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet. Jag heter som vanligt Johannes Finnlauxon. Jag finns på Twitter. Ni kan gärna följa mig där at youhabded. Eh, och idag så sitter jag faktiskt på en eh, restaurang En asiatisk restaurang, därav kanske lite bakgrundsljud och eh, atmosfär Helt enkelt Så om har folk som eh, beställer mat så är det av den anledningen Och eh, det är i Lund, vilket är passande För jag sitter här tillsammans med en eh, lunda Skulle man nästan kunna säga eh, Ingen mindre än eh, Kryddan Pettersson, tjena Hallå Är eh, du det är alldeles utmärkt, jag har mat framför mig och nu är sidan Så det mår hur bra som helst det är perfekt Jag ska avslöja att jag också har en Så att Om det blir lite slirigt så är det av den anledningen Blir det slirigt på en öl, då har vi problem Det är sant, Detta är ett favoritställe för dig Ja, kan man säga, det är väldigt bekvämt Alltså, det ligger bra Till, vid stationen Och sen, ja, så går det ofta snabbt och rätt och god mat, antar alltså, jag. Ja, det brukar jag tycka att det är. Och dessutom, om man undviker den absoluta lugn så kan man sitta relativt ostenig här. Ja. Mm. Eh, vi ska ju, innan vi kommer in på eh, den här poddens huvudtema, gå igenom lite formella frågor så att man lär känna dig om man eh, inte känner till dig redan. Okay. Och då är första formella frågan namn. Christer Lars David Peterson. Christer Lars David Petersson. Du uttalar Peter som väldigt tydligt där med ett t Ja, jag får inte bli förväxlad med någon. <laughs> <hört> jo, och och tilltalsnamn Krista då i... Tilltalsnamn Kryddan. Tiltalsnamn Kryddan, just det. det vi, som vi kommer in på men, med men, nästa fråga som är, har du några kända alias? Och då har du ju då. Kryddan, ja. Ja. Just det. Nej, annars jag tyckte väl mina föräldrar... Mina föräldrar kallade mig för Krister. ja. Hur länge har du kallats Kryddan? Sedan 1964, det vill säga när jag var 11 år. Jaha. Mm. Och då kan jag väl räkna upp hur gammal jag är Jag har nyss fyllt 60 mm. hur, Varför blev det kribbar? Det där är den tradigaste frågan som finns Jag ber om ursäkt. Vad ska jag säga Jag flyttade från Kvanagård utanför Forsyda utanför Värnamo In till Värnamo mm. Och då fanns det fler kristrar ja. Och det var poppis med smeknamn Mm. Och så krister, eh, krister. Vad kan man göra på det? Kryddan kanske. Och så blev det kriden. Mm. Du, du trivs med det. Trivs alldeles utmärkt med det. Ja. Mm. Men det var inte du själv som kom på det. Nej. Nej. Vad fick de andra krister för namn? Eller Lundberg fick fortsätta att krista? Ja, alltså det är ju <tryck> krille och kricke och kriter och krutter och kratter och, och allt möjligt. <tryck> ähm, ja. Nu vill jag, jag bli Krutte Hedberg om ursäkt för det var lite för sent. Hedberg. Han är årsbarn med dig då? Nej, nej, men han bor i Malmö, grus i Aha. Han heter Krister, men kallas Kruten. Ja, okej okay. Så inget ont i Krutte, eller Krille Alltså, jag ber med be alla krurar om ursäkt ja. mm. Om du hade en raljant ton i upprätning Ja, det, det var kristen. inte min mening jag, Vill jag bara understryka att jag trivs alldeles utmärkt med mitt ja. mm. när och var är du född? Jag är född i Stockholm 1953 mm. Sankt Eriks bebegudshavarsförsamling Ja mm. För att vara formell mm. Och sen hamnade du utanför Värnambån? Ja efter I tvåårsåldern så tröttnade jag på Det var så stökigt i Stockholm <gård> att Vi flyttade till Karnagård utanför Forsöda I Småland ja. mm. Och är det där du uppvuxade? Där växte jag upp till jag blev elva När jag skulle börja femteklass flyttade vi Till Stan mm. Till Värnamo. Jag tycker Stockholmare var väldigt roligt när man säger att vi flyttade till Stan <gård> Till Stan Ja Mm. De har ju bara stan och landet alltså ja. alla Göteborg och Malmö är landet också Ja, är i bästa ja. fall landsorten Ja, precis mm. Men, och, och där levde du liksom till du, nu gissar jag här, till studenttiden Där levde jag tills jag gick till i gymnasiet ja. mm. Sådan gjorde jag Lumpen I Skövde och Uppsala mm. Mm. Eh, Vad gjorde du Lumpen så? Tolk och förhörsledare Men just nu är jag åfrutt är... mm. eh, Vad är din sysselsättning? Min sysselsättning <hör> Diversarbetare inom underhållning och motivation kan vi säga? Så eh, underhållning känner man ju till Från dina tidigare med eh, ja, Helt apropå är väl det du mest känner för eh, Klassiskt Telegram mm. Och även då eh, i studentsvängen Innan mm. det, tänker jag men, där, men vad sa du, motivation? Mm Vad, vad går det ut på? Ja, jag jobbade med som ledarcoach, alltså ledarutvecklare mm. Under några år, i slutet av 90-talet Lärde du ut? Uh... Jag lärde inte ut någonting <laughs> Utan <laughs> Utan jag hjälpte människor att lära sig Eller att utveckla sig Okej okay. mm. Hade du hjälp av humor då liksom? ja, Eller sa åt dem att ta hjälp av humor? Ja Kanske Alltså Kanske det, det, det är besläktat på något sätt Men Du var inte så att humor var en central del ja. I detta Okej okay. Men din, din karriär som underhållare, Hur började det? Jag funderade bara att jag skulle göra någonting väldigt ovanligt Nästa år nämligen det är populärt det här med olika jubileumsturnéer eh, och sånt tänkte jag skulle fyra 53 år som artist Det är lite ovanligt <laughs> är <det> verkligen en, <laughs> en, inte den vanliga siffran 53 år, du fyllde snart 60, eller vad sa du? Jag har fyllt 60 år. Har fyllt 60. Mm. Eh, Så, så nästa, du börjar när du var 6,5-7 Nej, men nästa år Nästa 20, år blir det. är det 2014, då blir jag 61 ja. det Första gången jag uppträdde var på skolavslutningen i första klass Då var ja. jag åtta Ah. Det blev 53 år som jag har Just det. Vad gjorde du på den skolavslutningen? Eh, jag var doktor i en sketch. du Vem hade skrivit sketchen? Det har jag ingen aning om. Eh, minns <laughs> inte. Mycket. Men du gick in för rollen? Kände du kände att det var... är min grej. Ja jag Jajamensan. Mm. Eh, men hur bildades helt helt Det bildades eh, av eh, Anders Albin. Mm. Som... Eh, hade varit aktiv med eh, Spex revykarnaval i Lund. Och också varit eh, Edil och studentavtetsskottet förman. Mm. Jag jobbade en del med honom och honom på den posten som del och förman så. Eh, Och i januari 1984 så började Malmö TV sända någonting som heter nej, förlåt, som heter Två timmar. Mm -hmm. Som var ett, ett, en fredagskvällsunderhållning. Det finns viss kategori visst program som gillar att döpa sig efter hur långa de är eller vilken tid de går. Ja. Att så här, det fanns något på 90-talet som väl hette sju till nio, som gick då sju till nio på ja. Det finns väl olika 45 minuter, och tre kvart och sådana här. Jag kommer inte ihåg exakt när detta gick, men jag skulle gissa att det kom efter rapport. Så att det var väl då 20-22 år, ja. men det hette två timmar. Ja. De första fyra gångerna heter det två timmar De två sista gångerna heter det nästan två timmar Då var det en timme för det, det är jobbigt när man byter ja. När namnet är avhängt på, på något sånt där Det fanns också ett exempel på 90-talet När Peter Sättman och Fredrik Granberg Gjorde ett program som hette Äntligen måndag Och okay. sen blev det flytta till onsdagen ja. Så då bytte de namn till Egentligen måndag Vilket är ganska bra namnbyte ja. Om man är nöd och tvungen Absolut. Men och då eh, behövdes det humor i det programmet Ja, alltså det fanns ju då en gigantisk redaktion kring alla de här olika typerna av fredagsnöjande Det var, var korsord det var intervjuer Det var artistframträdanden och allt möjligt mm. Och så fanns det en liten aktuell revy som hette Apropå mm -hmm. Och den höll Anders Albini okay. mm. Och då scoutade han liksom för att han att ni var roliga Ja, Anders visste vi vilka vi var ja. vi, hade, vi hade gjort mycket tillsammans Tidigare så. I Lundaspex ja, mm. Men när blev det tv-programmet helt apropå? Det blev året därefter För att vi fick um, Om vi säger Av hela två timmar så var apropå Det som fick minst dålig kritik <laughs> Eller faktiskt av och till Bra kritik ja. Och då blev vi tillfrågade Om vi ville göra en Egen fristående serie mm. halvtimmesprogram program mm. Och det ville vi Och då gick vi från 15 minuter Apropå till en halvtimme helt apropå. helt apropå Och vilka var ni då från början? Ja alltså 84 så var det Stellan Fritt och jag mm. eh, Cecilia Jalmason Och Eme Irfalk mm. Under 85-86 hade vi en primadonna Hon hette Cecilia Haglund mm. Och från 87 till 89 Så hade vi återigen två primadonor Elisabeth Banke och Lotta Och sen gifte sig Elisabeth och flyttade till Kalifornien mm -hmm. 1989. Så då var vi fyra igen. Okej. Okay. Mm. Det, det man minns bäst tror jag att ni liksom fyra i Lainette med Lotta då? Ja, det är ju en... för att... Eller så kan det nog vara. Därför att... Ja, fast nu blandade jag ihop det lite grann här alltså Eller vi... bara råka vara så när ni tog pressbilderna Nej det. men det var ju den Mest aktiva perioden ja. då, då gjorde vi krogshow också ja, okay. eh, Mellan 90 och 93 mm. Kom alla från eh, Lunda studentvärlden Nej En eh, i Yresvalk gjorde den Men inte Cecilia Haglund Och inte Elisabeth och Lotta mm. Mm. Men du och Stellan och Fritte, var ni liksom en trio redan innan det här programmet? Nej, det var vi inte men vi kände varandra Okej, okay. mm. ni blev sammansatta mm. Men det funkade ju väldigt, väldigt bra Vi var väl enormt stora på tv? Mm. Ja, det är svårt att... Vad var det var första gången 85 eller vad? 80... Alltså första helt apropå, alltså mm. första halvtimens programmet gick på våren 85. Mm. Och sen pågick till 93? Pågick till 91 med nya program. Sen hösten 92 och hösten 93 så hade vi någonting som hette helt apodå. Ah. Som var blandat gammalt och nytt. Okay. Och det var medan vi väntade på rättigheterna till en, en engelsk serie som vi sen gjorde 94. Uh, just det, vad heter den? Den heter i original Drop the Dead Donkey. Ja, och på, på svenska... svenska... heter Den döda danska räknas inte. Just det. Mm. Det har jag... Eh, Vagt Jag tror inte jag såg... Jag kan minnas att du såg det. Var, var inte det också Anders och Johan från Hippips första att de var med på något färdande? Ja, för mig hört. Ja, du har hört. du har nästan rätt. Mm. Ehm, för att när SVT lade ner Döda danskar mm. så... Drog ställan igång och om nyheter. Just det, och där var de där. I den redaktionen var Anders Johan Just det. Där mm. det danska räknas inte var då eh, något eh, mediasatiriskt eh, eller Vad ska man säga? Ja, det kan man säga. Alltså det grundar sig på det har varit en jätteolycka i Indien. Det är 50 000 sånt. Mm. Jag har några svenskar Nej, men det var fyra danska. Nej, det är där danska räknas inte. <laughs> mm. Ja. När ni gjorde på på ja. hur var arbetsprocessen liksom? Jobbar ni ni spelade in det en gång i veckan. Eh, ja, alltså arbetsprocessen var... <clears throat> vi hade alltid en förproduktionsperiod på säg, ett par månader eller något sånt. När mm. vi spelade in skräpter som var... Inte var så ja, var avhängda inte, på aktualitet Nej just det, de var inte dagsaktuella Men de var antingen allmän kul Eller handlade om företeelser i tiden Så mm. Och sen eh, Under produktionsperioderna Så skrev vi och Skrev och skrev och skrev <laughs> Från måndag Till faktiskt natten Mellan torsdag och fredag Och spelade in från onsdag morgon Till fredag kväll Okej okay. Och när sändes du? Jag har sänds så olika tider, fredagar, lördagar och söndagar ja. mm. Händer det någon gång, för jag har ju också jobbat Med, med Robbins, där, mm. där vi i regel Spelar in torsdagar och sänder lördagar mm. Det hände hända saker där ja, man, vill ju, man är ju lite rädd för vad som ska hända På fredagen där. Eh, Om ja. man har skrivit ett skämt om prinsessa Lilian mm. Så hoppas man att hon inte eh, Faller av pinn på fredagen Just det mm. eh, Konkret exempel på ett skämt i ströken men hade ni några sådana exempel där det verkligen hände något? Ja, vi drev med en gång så drev vi med Tjernenko och sen på måndag så visade det sig att han var död ja. uh, han hade ju dött det gick till så i gamla Sovjetunionen att de meddelade inte omedelbart när någon var död Han va? ersatte dem med någon annan sån här vaksfigur mm. uh, men då gjorde vi Gjorde vi en uppföljning av det Veckan därpå Okej, okay. hur gjorde ni då? Ja, alltså den ursprungliga sketchen var <kör> Köp Shonenko dockan var en liten sprattelgubbe ja. Mer levande än förebilden eh, Redan nu Populär i högsta sovjet Och, ja. och sådär eh, Och sen dog Tjernenko Och då hade vi samma figur med en ny, Utan sprattelgubbe Som sa att förra veckan så hävdade vi att vårt känna var mer, mer levande än originalet var Mycket riktigt dödsbudet kom på måndag Den här veckan föreställde dockan Det blev lite vodo av det Det blev lite vodo, ja uh -huh. äh, um, Saknar du helt apropå tid? Nej, det gör jag inte Alltså, jag tänker tillbaka på den med glädjer uh -huh. Men jag saknar den inte Alltså, det var då, nu är nu kan säga. Men kände ni att ni var klara med helt apropå ni, Då väntade ni på de här rättigheterna till uh... Ja det kan man säga Eftersom vi alltså vi höjde kraven på oss själva hela tiden Att det skulle vara uh, Mer och mer genomtänkt Och högre och högre tempo mm. Och det betyder att det är Väldigt arbetskrävande Att skriva en, en massa Korta saker Ja Så, uh, Mycket man... programtid att fylla en halvtimme Ja då är det mycket lättare och alltså, då ska man veta det att eh, SVTs eh, Avtal med Dramatikerförbundet Där mm. är det alltså Där får man betalt Per minut mm. Dialog ja. ja. Så att snacka om att Gunnar Jord var en, en guldgruva Där ingen sa någonting på 4 minuter <laughs> e, Ändå 1800 spänn i minuten För, ja. för manus Min erfarenhet då som främst Av Robin, så har vi ju Lyxen att vi har gäster som Tror större delen av programtiden mm. man bara känner att om man skulle fylla en hel vecka Med, med sketcher så behöver man vara Hur många var ni som skrev? Var det bara ni i rutan Eller var ni i flera? Mm. Med väldigt få undantag Så var det Stellan Fritt och jag Anders Albin och Gertrud Hemmel mm. Då och då Hade vi gästförfattare Och vi hade också ett avtal Med 89 o'clock news där vi Fick använda deras Material och översätta ah, okay. ehm, Sånt som de Inte hade använt ah. och vi hade Så det var aldrig om Alltså att den skälpfröden hade funnits Nej, nej, nej, nej. nej. Okay. Ehm, Utan ehm, Sånt material som de hade Liksom fått över mm. Kunde vi köpa okay. ehm, Sen hade vi också Lite samarbete med någonting som heter British Comedy Writers Association som vi mm. kom i kontakt med i Montreux. Sen hade vi utbyte med dem under mm. lång tid. Lång tid först. <laughs> Fyra år. Ja, men Montreux, då, där var ni och vann pris? Där vann vi två av tre möjliga. Vi vann guldrosen och vi vann humorpriset. Vi var en röst ifrån pressens pris. Ja. Vet ni vem, du, vem ni ska peka på som inte röstar på er? För ja, vi utgår ifrån att det var antingen, äh, antingen Sovjet eller Frankrike <laughs> Var det ni drömde värst Sverige? Nej, men det var, det var någon fransk journalist som frågade Ni driver inte med Frankrike, just, alltså, ni driver en massa men inte med Frankrike <laughs> Nej, just det <laughs> <laughs> Det var lite annat självbild vad mm. resten av världen har ähm, Nästa formaliga fråga har du något kriminellt förflutet? Ja. Hur så? <laughs> får, man, eh, får man veta vad? Eh, jag har. Eh, jag blev sjuk en gång och kunde inte sköta min bokföring. Det blev väl. det okay. Men det han såg var ringa. Så att det var inte. Okej. Okay. Kan jag ha lite felpakering? Ja. Bätter och kört lite fort ibland. Ja. Inga, inga våldsamheter i den. Eh... Inga våldsbrott, inga nej alltså jag, jag klammeri med rättvisan i ungdomen eller sånt. Jag tänker efter så det knakar, men jag kan inte minnas att jag har skjutit någon. Nej, men det finns andra krister eh, som eh, också säger att de har lite diffusa minnesbilder av vissa kvällar. Ja, nu är de ju mer diffusa än Ja, nu, än <laughs> ja det är sant. Sista formella frågan. Skulle du bedöma dig själv att vara mer av en ensam galning eller en del av en konspiration? Rent personlighetsmässigt. <skratt> Rent personlighetsmässigt Så är jag nog del av en konspiration mm. Men helt på bland annat Så var ni ju ett gäng Ja, det passar mig alldeles utmärkt ja. mm. Att vara en äh, ja, det Att vara Ja, att leverera mellanled mm. ja. Då ska vi gå över till äh, Väsentligheterna Vad den mm. här äh, podden i huvudsak handlar om Och det gör jag genom att äh, ställa frågan äh, äh, Christer Pettersson, Alias Kryddan var befann du dig i natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Jag befann mig faktiskt i Kvarnagård utanför Portsedan. Ja. Jag gjorde ett försök att lämna Lund och flytta tillbaka till Småland. Det gick bara ett tag. Det var mitt ja. under tv-karriären då? Ja, det var det ju. Fast detta var ju en... Alltså då var vi ju färdiga med... Alltså vi hade gjort Inspelningen av veckans avsnitt Om vi ens var i sändning Det, det minns jag faktiskt inte Det är okay. möjligt att vi Det året började sända i april eller något sånt. Mm. Men jag var Citationstecken Hemma i Småland ja. Och fick nyheten Från Spexföreningen Jesper faktiskt Ringde mig ja, Någon där hade uppsnäppat att, att, Alltså jag blev uppringd mitt i natten, men på allmän död. Kändes du... Var du säker på att du var på allvar eftersom du blev uppringd av en spexgrupp? och var Ja, det var jag. Aha. Ja. Men du fick reda på det på natten, alltså Aha. du... du, du... Mm. Mm. Men hur reagerade du då? Gick du, du på att lyssna på Hur jag reagerade minns jag faktiskt inte. Jag minns bara att jag... Jag stod... Alltså, jag tog det här samtalet på en telefon som var i en garderob som skulle bli mörkrum. Mm -hmm. <laughs> det minns jag väldigt tydligt, men ja. min reaktion kommer jag inte ihåg precis. Men börjar man tänka så här: då, dagen efter och dagen efter. Är det bara rent mänskligt så här att detta är ett, ett trauma och detta är en chock? Eller när började Cyprin tankar om. Vad du har med ditt yrkesliv att göra Hur det kommer påverka, vad ni ska skämta om I, i helt så Ja det sipprade in relativt eh, Alltså så fort Hans så hade suttit och hållit upp revolver Så var det ju måste säga. Mm. Tråken var det att det var bara tre Alltså den, den våren så var det egentligen bara tre ämnen som gällde Det var palmutredningen Det var Tjernobyl och eh, på ja, just det. ja. Och hur man än letade alltså, Andra nyheter Så var det, det var bara det ja. Vecka efter vecka Gjorde ni mycket på på dem. Vilket av de, de tre gjorde ni mest på skulle jag, säga? Ja, jag vågar inte säga Jag minns, det var nog ungefär lika mycket tror ja. okay. För att de var, det var sånt pågående hela tiden mm. Minns du någon specifik Palme? Palmskedden. Ja, det minns jag. Um, vi kommer gående som um, Holmes och Watson. Mm. Um, och leta efter spår. Ja. Men Holmes har vi inte letat tillräckligt länge. Nej, men där där ligger de ju. Ett par glasögon. Mycket, mycket. Uh, ja, intressant. Ta en Ah, det var ju mina. Nu ser jag. Det var Sherlock och mm. ja. Men hur, hur var det innan där? För ni hade ni gjort ett par säsonger innan, eller var det en eller två säsonger innan mordet? Vi gjorde ju Ja, en säsong kan man säga helt av på ja. innan. Hade ni? Någon, gjorde ni? Hade var, ni någon som imiterade då? Du menar var vi dumma mot Palme? <laughs> ja, det, det är klart var. det var. Men hade ni någon som spelade honom? Um, ja. För ni gjorde i skettskummet, då ni bland annat den här berömda Sylan, din Karlsson som slog, mm. och sen din byggit ett dal. De mest. Uh, av, dem, äh, kanske, mm. av de svenska? Av dem så var det faktiskt Sylan som föddes först. Ja. Uh, och det berodde på att. Ingvar Karlsson då var framtidsminister Han var vice statsminister och framtidsminister Aha. Och han skulle inviga en skomässa i Örebro ja. och, då, och då hade ju Hasson taget för länge sedan sagt att han såg ut som en fot ja. Och det tyckte vi var vansinnigt roligt att det en som ser ut som en fot Som inviga en skomässa ja. Så han blev alltså här asylen redan innan Han var statsminister ja. Ja. Men det hade ingen som var Olof Palme i Skattfjö. Jag tror att Stellan är väl den som skulle Stellan det var Stellan som gjorde palmen när det skulle göra palmen. Okay. Men det var inte så händt. så mm. det var ingen som blev något tydligt. Nej det någon, någon mm. ja, jag minns inte. Mm. Hur det tog sig Hur kom äh, är är det begytpedal som har den som folk äh, mest äh, associerar med? med? Dina imitationer? Ja jag har inte så väldigt många imitationer. <laughs> Nej eller gestaltningar. Och Birgida Dahl var heller ingen imitation Utan en Vad skulle vi kalla det för? En, en karikater ja. och det Ja Jo det får jag ju alltid höra Så att säga. Det, det har ju fastnat Men blev det en sån grej att ni gjorde det första gången Och sen blev det så poppis att, att Hon var med lite omotiverat mycket sen eller inte omotiverat, eftersom det är ju motiverat om man får skatt på det Men jo, kanske men... att hon fick större plats än andra eh, ministrar som hade mer makt liksom. Det kan vi säga ja. Eftersom figuren blev populär så använde vi den ja. kanske omotiverad mycket <laughs> mm. eh, När gjorde du eh, den figuren senast? Eh, hösten 2003 ja. Vad var, var det då? Då hade... Riksbankens jubileumsfond Ett seminarium äh, Om talmannens roll i riksdagen mm -hmm. detta var någonting man hade Utlovat som avskedsgåva Till Birgitta Dahl När hon avgick som talman året innan Aha. Då var jag där och Så äh, efter det här seminariet Så Berättade jag lite grann för henne om sånt Som hon inte visste att hon hade varit med om och så <laughs> Visade upp hennes skärade och, ah, okay. och lite sånt. Mm. Ja. Var det uppskattat? Ja. ja. Men hur, hur är det där med. Var det första gången du träffade eller henne? Nej, innan? det var andra gången. Så jag träffade han. Ska vi säga, i full äh, Nyårsafton 1990. Mm -hmm. äh, I det som heter nedräkningen med Jock och Dalin och Hannah Krahgsrund. Mm -hmm. Då var vi båda där. Och, ja. Var hon förberedd på det Eller kom du in när hon var gäst Jag var förberedd Inte hon ja. <laughs> Men det gick bra Men nu kändes det nervöst liksom eh, Från ditt håll <laughs> Nej jag gjorde det inte. Eh, däremot så Det är farligt att träffa människor Som man har en förutfattad mening om Om mm. man sätter sig ner och prata, Vilket vi gjorde Vi satt på eftersikten Eller efter sändning ja. Det är ett par timmar mitt mot varandra att om. Och, och eh, Det är ju så att Alla människor är människor ja. Ja. Så det blir svårare att göra mer en efter Det kan man säga Men då var vi ju mer eller mindre färdiga med det, ja. det... <laughs> Men har ni haft några andra så reaktioner Från folk ni eh, ni då? Jag aldrig Nästan aldrig negativa Det är alltså men hur taskig man än är så framstår det som någon form av ärbetygelse att bli uppmärksamma. Ja. Och det, det slickar de flesta i sig. Ja, och om man ska vara rent eh, mediastrategisk som kändis ja. så är det värst som man kan göra och beklaga sig över att någon gör när Ja, det är ju inte bra. <laughs> Då, man vill ju inte vara humorlös. Jag fick ju tillfälle att säga det inför de som satt där i... Alltså det som heter sammanbindningsbanan mellan gamla första och andra kammarsalen. Mm. Det var där buffén var efter den här seminariet. Mm. Och då sa jag till henne att vi, vi kan väl enas om det att vi har haft en viss ömsesidig nytta av varandra. <laughs> det är ju bra sammanfattat. Men då, eh, som sagt där, eh, så eh, större delen av er, eh, er team helt hållet präglades ju av... Eh, eller den samtidigt präglades jag av palmutredningen och mordet på då palm, liksom. Eftersom alltså, det genomsyrer hela samhället. Det kan man säga. Mm. Och då i början var det där han sålde och höll i pistolerna, och sen Kursparet, och mm. eh, 33-åringen. Mm. Och sen kom det in en annan figur några år senare. 42-åringen. 42-åringen, precis. Jo. Senare 43-åringen. Eller var han ja. först 41-åringen? Äh, han var bara. nog 42 först. 42 och sen 43. Ja. Och sen så blev han ju Kristoffer eh, Pettersson, med hela svenska folket. Ja. Det var våren 89. Ja. Jag minns det mycket tydligt. Hur kändes det för dig? Det, det, det kändes ju som en, <laughs> en oerhört egenomlig slump att den som nu är misstänkt för att han har rätt heter som jag. Som ja. mm. tur var hade han, inget, hade han inte samma smeknad. Nej, ja, det hade varit illa. <laughs> mm. Men minst första gången du... Bli vars. Ja, det minns jag. Att vi höll just då på att förbereda. Um, alltså det, det var under en paus. Alltså, uh, vi hade gjort en serie våren 88 och vi skulle göra nästa serie hösten 89. Mm. Och däremellan hade vi i gjort en nyårs special. Men inför hösten 89 så skulle vi göra ett provprogram. Och då Det var ju samma veva Så kom detta då mm. Att han heter Kristus Men det måste väl vara att eleven, Hur snabbt det kom ut med hans namn För att först var han ju Som sagt för tvååringen Men eh, jag känner Eftersom eh, ni jobbar på tv och sånt Så fick ni väl reda på namnet mycket tidigare eller? Nej eh? inte, inte innan det Ja, möjligen någon dag innan det stod i alla tidningar okay. Det kommer jag faktiskt inte ihåg mm. Men det var det, det som var roligt då var att vi hade I vårt program som alla sände så I rulltexten efteråt mm. Så var alla presenterade med ålder utom jag Alltså, Ni har sett den och den och den Åringen och Åringen Åringen Och Christer Pettersson Det är snyggt Mitt namn var det enda som födde Men det kändes aldrig Men kändes du Kände du tacksamhet för att du fått smeknamn kridden? Så att du inte i alla fall var Christer Pettersson Med alla svenska folk Ja på sätt och vis Men det var så Det var så absurt ändå Alltså det det var bara liksom inte Åh oh, vad skönt att jag hette Frida um, ja, ja. um, Men det var väl Fan att jag inte kunde heta något annat <laughs> Har du träffat några andra eh, Christer Pettersson tidigare? Ja Tromisen i Hepstads till exempel ah, Okej okay. mm. Han var du mer nöjd då att dela namnet? Ja det kan man säga ja. mm. Men för att jag vet att det fanns en eh, Vet inte exakt vad det var för bok Men det var en bok där de samlat Liksom olika Eh, spår i palmutredningen som man kunde slå upp såhär 33-åringen så eh, 33 skulle det ja. lite sammanfattande var, var utredningen. Och där så När man kollar i eh, Personregistret där i Bak liksom för att sluta upp de här ja. Så stod eh, 42-åringen och 43-åringen med mm. Men under eh, Pettersson Christer Så mm. förekom det bara på en plats I boken för att där var det då en, en journalist som heter Krister Pettersson Som på någon tidig presskonferens hade ställt en fråga Så att han förekom i boken därför men, men när de skrev den här boken så gick de inte ut med Krister Petterssons namn Alltså den misstänkte mördad Krister Petterssons namn naja. Så att det blev eh, väldigt konstigt när man stod upp Pettersson där Och han bara Jag på en, ja, precis på en plats i hela boken Men eh, ledde alltså har folk anmärkt på det eh, på något vis liksom. Ingen som trodde att det var du Nej, inte på fullt allvar Nej nej. Det... nej. På mindre fullt allvar Inte ens på mindre fullt allvar nej. Nej. Um... Och du stämde inte åldersmässigt va? Nej Men uh, känns det som du har följt uh... ja, det, det är ju visserligen din, din yrkesroll där, Att du jobbar med, med uh, samtidssatir Som gör att du kan ha följt palmemordet Mer än de flesta Eller alla turer och sånt här Ja, jag har nog inte följt det mer än, mm. mer än andra Utom just då när vi skulle göra material på Ja, den, precis, om vecka till vecka Vad ja. finns det nu? Mm. Nu har Epic Karlsson gjort det här kunde man lusläsa 7-8 tidningar om dagen alltså, ja. För, ja. Mm. Och du har inte följt eh, Christoph Petterssons eh, Vidaröden äh, och äventyr Ja, precis Jo, <laughs> han blev fälld och sen friad Ja Brack Daily liksom Vodka är Ja just det, den klassiska mm. Rotebroaren eller dräperen mm. kallas för drinken När man kommer <laughs> Kombar Baylis och vodka mm. Har du testat det? Nej faktiskt inte ser det... jag inte så lockad eller? Nej inte särskilt jag Nej. Det... Trots en sån posterboy mm. Trots en sån talesperson för det. Jag tror jag har för mig en bekant med och beställt ut en gång mm. Men jag kan jag inte minnas om jag att jag, jag har druckit det. Nej men det jag sa du någonting där. Borde man ju göra det. Han hade ju lite roliga Alias också, Kristi Men bland annat eh, Kutan Hade han ju För mm. att han hade förvarnat att gå in på Systembolag då, det var innan det var självplock Och så sa han att han ville ha en, en flaska Explorer, mm. ställde de fram den mm. Och sen sa han att han ville ha Och så var det något vin, han visste lå långt bort okay. Och när de gick och den så tog han Explorer, flaskan Och Kutan <laughs> Det bara känns som kytan. Det är också en variant på ja, krille och kryddan. Och ja, klutan. ja, klutan, ja. Mm. Men äm, har du själv bildat dig en uppfattning då när, du, när, när ni när på med det här och läste om utredningen? Var det klart för er liksom tidigt att det här kudspåret inte skulle bli något? Eller trodde man det då? Alltså jag kommer inte ihåg riktigt vad vi, om vi hade konsensus kring något, något av spåren, men det det som jag tyckte var mest, mest påtagligt Var polisbordet, Alltså just mm. detta Idag låter det ju konstigt va? Men det här var ju långt före mobiltelefonernas tid ja. Och det fanns en massa av vittnesuppgifter Om folk som stod och pratade i ja, Walkie-talkie -liknande, liknande saker va? Ja precis Men Varför kommer alltså också, de göra det? Ja. Men det kommer också några år, Något år senare Eller något år in i utredningen att Det var länge inget snack om det första året tror jag. Ja, det minns jag inte i vilken ordning det här kom. Men mm. alltså, PKK-sbåden, det beskrev du i alltså. Ja. Det var ju tramsigt. <laughs> Men det är ju så konstigt också när, när det är en sån... För det kan ju hända ibland liksom, att, eh, att myndigheter har en bestämd uppfattning och sen tycker alla att det, det är en... Eh, ja, ja. De får väl tramsa och bry sig om detta. Men här var det en viktigt viktig grej liksom, om ett mot på en statsminister. Och ändå så verkade det som att större delen av Sverige bara... Eh, att Hans med var... Att alla tyckte han var en pajas. Jo. Men äh, det Karlsson var ju en större... Ja, det är sant. <laughs> gjorde ni någon parodik på honom? <laughs> Behövdes inte det. <så laughs> vi, vi gjorde faktiskt ett hotklipp av förhören i konstitutionsutskottet. Mm. Med, där vi klippte in <clears throat> oss själva så att säga i Alltså att ni ställde motfrågorna, eller Ja, eller ja. Och det blev. Det blev roligt. Mm. Ja. <laughs> Men var det då att ni ställde frågor till Lebe Karlsson eller att ni svarade på hans frågor? eller Nej, det var mer detta att vi drev med att man liksom inte förstod. Har vi träffats mm. där hemma och kineser? Ja, vad innebär det att ni är kineser? så vidare. Okej. Okay. Men med Kristoffer Pettersson. Gjorde ni, ni gjorde det här i programmet sa du där där i eftertexten, men gjorde ni någon grej på Och sen i programmet, att, att ni hade samma namn, eller gjorde ni någon grej där nej, det fanns, någon härmade Kristofetsson? Nej, men det fanns ingen anledning. så alltså, det... Nej, gjorde det Men valde ni bort vissa, alltså så här, för man får ju ändå vara försiktig, när man, alltså att man skämtar mer om utredningen än själva eh, mordet, liksom. Men eh, valde ni någonsin bort, liksom? Hade ni skämt på, eller skratteskör, idéer redaktioner som ni valde bort, för det var för känsligt någonsin? Eller blev bortklippt av tv-chefer eller så? Uh, nej. Inte, va, inte vad jag kan minnas. Alltså, det var mer alltså, när vi valde bland tillgängligt material, så var mm. det uh, två saker som, som var liksom, vägledande. Roligt. Aktuellt. Ja. Uh, Känsligt, nej. <laughs> nej Inte en variabel Men fick ni eh, Ni måste orsaka några eller då, då Som det heter Ja, alltså vi har blivit, Vi har fått några anmälningar på oss och så, Men vi har aldrig blivit Okej, okay. minst något särskilt Man kan säga att eh, Det finns två saker Jag har alltid hävdat och hävdar fortfarande Att det går att skämta om någonting ja. Men man kan vara mer eller mindre framgångsrik med det. Ja, det Och vill man stryka folk med hårs, då ska man undvika några saker. Mm. Ett är grymheten mot djur. Mm. Är två är psykisk sjukdom. Ja, är Och ska vi möjligen lägga till en tredje punkt, så är det religion. Ja. Jag Mm. Men eh, jord ner, jag vet, det finns någon berömd där med, med att ja, det var mot djur Ja, eller rumristaren som eh, han ska försöka att, och liksom måla en hund på bergväggen där och det, det visar jag inte riktigt men så kommer det en tack och så tar han ta den och dänger i väggen och blir ganska nöjd med resultatet <laughs> Det kommer jag ihåg roliga det var faktiskt inte det jag tänkte på, det jag tänkte på breakdansen Ja, det är ju så tramsigt så det finns inte <här> eh, alltså. Elisabeth Banki snurrade en upp- och nervänd död sköldpadda Och det blev strån kring detta det fanns någon specialist som hävdade att han i, När han spelade upp detta i ultrarapid <här> så kunde han se att sköldpaddan var levande då mm. ja. frågar man sig Hur blir det mer levande i ultraterapid mm. Det är Men, intressant ja. mm. Kan man se den, den blinkar Titta, vädjande in i kameran Nej, den var död ja. Ni hade dödat den precis innan Japp är... <skratt> <skratt> Tyckte ty <skratt> ty <skratt> det var humana så Men det ledde till äh, äh, En massa anmälningar eller? Alltså om det var anmälningar vet jag inte, men det var, Nej. alltså, menar, skri skriverier, alltså där det blir liksom debatt om, får man verkligen göra så här? Ja, sånt. <laughs> men, äm, jag får gå till, till din namn Kristoffer Pettersson här. har du själv någon uppfattning om äm, vad du tror kring honom? Hans skuld, eventuella skuld i palmamordet? Det går inte ihop riktigt med walkie och äh, polisspård. Nej, jag, alltså jag har... Nej, jag vet inte. Jag, alltså... Om vi säger att... Om, om det var han... Mm. Då var han en del av en konspiration. Okay. För det, det skulle han aldrig ha kommit på själv. Nej. Nu jävlar ska jag skjuta Palme. Och, han var och... någon person som var mycket nu jävlar. Ja, mm. jo. Alltså, den okay. delen av meningen stämmer. <laughs> <laughs> nej, men just att det skulle vara Palme. Det, är det som är... Helt i den luckan i teorierna kring Chris Betsson mm. Varför han skulle göra det Allt annat stämmer ju att han fanns i närheten av platsen Han var mm. ju eh, knäpp och kunde göra lite vad som helst Även om man inte har skjutit någon innan Vad man vet Nej, alltså, men han hade ju däremot dödat folk Ja eh, Alltså, men inte eh, Han var ju själv noga med titulaturen att jag, jag är ingen mördare, jag är drapare Ja, precis Det är ja. <laughs> Det inte ofta man säger att man själv är det som positivt. Men för just honom så var det ju så. Ja. Uh, ja, men det är intressant. Du, men du tror inte att, uh, att det var han liksom. Det kändes som en uh, korrekt uh, frisläppning när han uh, i år? Ja, det tyckte jag nog då. Alltså. Uh, jag vet inte. Jag, jag går faktiskt inte omkring och tänker på det. Men. Uh, jag kan bara säga att jag vet inte ja. Enligt svensk lag så var han först skyldig Sen de mm. äh. Ja precis Han har varit både och Och det är en enda. Och bor... har enda Som har varit både de här grejerna De flesta har ju inte varit något av. Han är ju den enda som, som friats i en rättssam Den enda som, enda som har papper på att inte var han Eller ja, hade. Alltså, Alla vi är misstänkta Ja, potentiell <laughs> Just det. Jag menar ett alibi I ett mörkrum i Småland Just det, hur kan jag bevisa att jag var där var det, ja. var du när jag var ensam? där? Ja. Finns det någon som kan styrka er? Ja, det är väl dåliga förbindelser mellan Småland och Stockholm. Det är det bästa, bästa alibi? Ja, och det är ju ett annat... Eh, jag, jag tänker på det de som ringde mig bör ju veta att jag var där. Om inte det var så att jag hade vidarekopplat min telefon. Ja. Eh, men... Ja, nej, jag, jag tror nog att jag har mitt på det torra. Ja. Alltså. Men <laughs> och det känns tryggt mm. Att det finns en Christer Pettersson som inte <skratt> slipper bli utpekad. <laughs> <skratt> <skratt> men, det, men du uttalade det rätt namn eh, väl till Peterson. Ja, det gjorde jag med viss avsikt. Ja. Men annars så är det eh... ja, de flesta säger kring Pettersson och, då, mm. och, och det gör även jag själv Om jag ska presentera mig snabbt, men eh, det eh, om, om vi ska vara alltså korrekta här. Ja. Så, så är det så att min farfars farfar heter Peter i förnamn Han ja. heter inte Petter ja, Så därav ett T ja. Men annars så är det samma stavning för namnet. Kriston äh, med CH Ja det är Just det Det är känsligt men, äh, Det är så <laughs> <laughs> Men initialen också det är känsligt CP, ja. det, det var känsligt i skolan Men sen har det gått över Jag tänker mig Jag det är ju sånt som går i perioder, de här skällsorden yes. eh, som är då baserade på, eh, på mm. handikapp och sådär. Att eh, de går ju det går ju en sån här eh, vägen brukar vara att det först så här används som formellt om, om folk som är mindre begåvade i, eller handikappade. Sen tas det upp som skällsord av skolbarn. Sen byter man ord för det här eh, från eh, att idiot var ju från början en medicinsk term för någon som ja, hade ja. låg intelligens. Mm. Och sen så började det användas som eh, Kvälsord, men man har så här invalid och, och, Kanske inte CP eftersom det är en specifik sjukdom Men många så här äh, Efterbliven har, har det slutat heta För att det användes som skälvsord ja. Men vad CP en äh, äh, Into, Det fanns som, som äh, Inte under min uppväxt Men alltså äh, Vad ska jag säga han är. Alltså när man var i 13-14-årsåldern någonting. Okej. Okay. Då kan jag säga, men alltså. Då började det skrivas om det tidigare. Ja, men det skrivas Det hade väl gjort innan, men alltså ja. termen CP Okej, okay, att man börjar använda eller, det. Då, som då man... var ens kamrater så gamla Så att de förstod att. Mina initialer betyder ja, något annat också va? Ja okej okay, Innan dess var det liksom ett dags själv Och det var lite opassande äh, skämsar Som man är i den åldern Ja men är inte jag kan, alltså, Om jag skulle säga att jag har lidit av det Då, <laughs> då tar, ja, det är jag jag duktigt, tar jag det. duktigt ja. mm. Det var ett större trauma Att, att ha namnet namn som är, be, Rikskänd som ministermördare. Även om det inte var något större heller Nej ja. Jag tänkte förresten med ähm, hade ni i gruppen då, eller du personligen, någon annan syn på Olof Palme om man jämför honom med andra politiker på den tiden? Eller kändes han som att han var en, en politiker som de andra, liksom? Jättesvårt svar på. Vad tyckte mm. ni då om Palme då? Kändes det... det som att han var lättare att driva med en andra, liksom? Att han var inblandad i allt? Eller var han för bra retoriskt? För att... Nej, men alltså det är ju på något sätt... Är man... Statsminister så ska man bli driven med Ja Det är på något sätt Det hör till va Det gör det ju men det är svårare Till exempel Fredrik Reinfeldt det är ju svårare att göra när här Av en Göran Persson att Göran Persson var bufflare Och Fredrik Reinfeldt är mer blank Blank ja, papper men... det kan man ju, Då gör man ju skämt om det istället eller att ja. man har valpögon eller, ja, ja, eller något så. Ja. Men är det, olika har ju är olika lättar För att de har olika personligheter liksom Ja, och vi tyckte nog, liksom så många andra, att Palme var ganska lätt. Därför att han hade ett, ett, ett mycket... Alltså, var, var så väldigt lätt att känna igen hans sätt att tala. Ja. Och sen, överhuvudtaget, alltså, att vara en arrogant jävel. <laughs> eh, var det många som tyckte. Och det, det, det är lätt att få det intrycket, va? Ja. Alltså, jag kan inte... Jag, jag kände inte Palmen personligen Så att jag ja. kan inte yttra mig om hur han Var som privatperson Men alltså Han gav intrycket av Att var väldigt skarp Och eh, gilla att använda den skarpsynheten Mot sina motståndare. Jo visst men, alltså, Man ser kan dra en direkt parallell mellan honom och Carl Bildt till ja. exempel, Alltså två arroganta typ. Ja. ja det är sant du du känner att du ville tillägga om, om din namn är Kristoffer Pettersson? Eller om äh, palmutredningen i stort? Uh, jag tyckte det var lite obehagligt att, uh, att han var från Rotebro eftersom jag hade kusiner i Sollenskydden. Aha. <laughs> Så det finns ännu mer koppling? Det finns eller? fler där, jag <laughs> Jag tror med att eh, en med borde lite kort sålde Och att krister eh, också hör, hör, rörde sig i de här Aj, mm. i denna delar av sitt liv. Eh, om det skulle framkomma imorgon så här: vem som mördade Olof Palme, och alla kort skulle vara på bordet, det skulle vara, nu det bara. Nu är det bara. Nu det bara vet alla. Ja. Vad hade du tyckt var eh, intressantast eller mest tillfredsställande för dig? Om du hade fått välja, vad skulle det vara då som var svaret? Vill man att det ska vara en ensam galning eller vill man att det ska vara en konspiration? Ja, ah, det menar så. Ehm, vad man vill att det ska vara. Eller har det något spår som liknar vad alltså, man vill nej, Jag har väldigt svårt att tänka mig att det var en ensam galning. Alltså, jag, mm. jag, jag tror på konspirationsspåret. Mm. Oavsett om det är polisen eller PKK eller <laughs> som helst. Polisen i samarbete med PKK. Också. Ja, och så jagar de kurder samtidigt för att liksom skapa farlig. Det är en bra, bra plan. Och, och se till att han håller med en en dålig utredning. Så att, ja, ja. så att han blir avsatt och ingen någonsin kollar upp poliser och kurder igen. Nej, just det. Det är smart. Man tipsar honom att om mycket. Ja, och då är journalisterna med på båten också. Så att håller med får riktigt mycket tid i media. Ja, just det. Ja. Så alla inblandade i stort sett. En konspiration med, med väldigt, väldigt många inblandare. Och därmed är det omöjligt. Så någon skulle ha läckt i det här laget. Ja, det är sant. Det är, är klurigt det där. Om, om det ska vara en konspiration så är det ju, Det borde komma ut mer liksom, känner man. Jo. Men då kanske vi känner oss klara där. Jag kan inte... Jag kan inte känna att jag just nu har någonting mer att tillföra. Nej. men då säger jag... Tack mycket, jättemycket, Kridan Pettersson. Eller Peterson. Tack så mycket. Tack, hej då! Hej då.